Egy óra 15 perc A kis kék bőrön tartalma nem igazán érdekelte őket. Három kisé koszos pamut blúz, egy zöld pulcsi. Ezeken kívül semmi, csak melltartók, bugyik, harisnyák meg egy Az első ülésen találtak egy elöl gombos fehér kasmír melegítőt. A lány rávette szakadt katonai pólójára, majd végigfuttatta kezét a puha anyagon,